Síðara korintubréf, eldlefti kabli. Ég vildi að þið umbæruðu dálitla fávisku hjá mér. Vissulega gerði það. Ég vakti yfir ykkur með afbrífi, eins og guð því að ég hef fastnað ykkur einu manni, Kristi, og vil leiða fram fyrir hann reyna mei. En ég er hrettur um að eins og höggormurinn tældi efu með flæriðsynni, svo kunni og hugsanir ykkar að spillast og leiðast burt frá innlæri og reynni tríð við Krist. Því að ef einhver kemur og predikar annan Jésu en ég hef predikað, eða þið fáið annan anda en þið hafi fengið eða annað fagnaðar erindi en þið hafi tekið á móti, þá umberið þið það mæta vel. Ég álít mig þó ekki í neynu standa hennum stórmiklu postulum að baki. Þótt mig bresti mælsku brestur mig samt ekki þekkingu og við höfum á allan hátt byrt ykkur hana í öllum greinum. Eða dríði ég sinn þegar ég boðaði ykkur fagnaðar erindið ókeipis OK og gerði lítið úr sjálfum mér til þess að þa mætti upphefja ykkur. Aðra söfnuði rúði ég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 Engin í héruðum akkefu skal geta fengið mig til að hætta að rósa mér að þessu. Hvers vegna? Er það að því að ég elska ykkur ekki? Nei, Guðveit veit að ég geri það. En ég mun ekki bregð út af vana til þess að gefa þeim ekki tilefni sem færis leita til þess að vera jafnókar mínir í því sem þeir stæra sig af. Því að slíkir eru falsk póstular, sveikulir verkamenn er taka á sig mynd póstula kristts. Og ekki erða undur því að satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það er því ekki mikið þótt þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munur verða samkvæmt verkum þeirra. En, segi ég, ekki álíti neitt mig fávísan. En þó svo væri, lofi mér þá að vera það til þess að ég geti líka hrósa mér dálítið. Það sem ég tala nú þegar ég tek upp á að hrósa mér, tala ég ekki eins og drottin vill að ég tali heldur eins og í heimsku. Með því að margir hrósa sér af sínum mannlegu afrekum vil ég einnig hrósa mér svo, því að fúslega umberið þið hinn að fávísu svo vitur sem þið eruð. Þið umberið það þótt einhver hnepp ykkur í ánöð, ná ykkur ásitt vald, þótt einhver beit ykkur klækjum og arðræni ykkur, þótt einhver lítils verði ykkur og slá ykkur í andlitið. Ég segi þa mér til minkunar að í þessu hef ég sínt mig veikan. En þar sem aðrir láta dríjinda ég tala fávíslega, þar ger ég það líka. Eru þeir hebregar? Ég líka. Eru þeir Ísarhels nýðjar? Ég líka. Eru þeir Abrahams nýðjar? Ég líka. Eru þeir þjónar Krists? Nú tala ég eins og vitferingur. Ég fremur. Meira hef ég unnið, oftar verið í fangelsi, fleiri högg, þólað og oft döðans hættu. Af gýðingum hef ég fimm sinnum fengið högginn þrjáttjú og Þrésvar var verið húðstryktur, einu sinni verið gríktur, þris beðið skiprott, verið sólarring í sjó. Ég hef verið á síföldum ferðalögum, komist í en krappan í ám, lent í háska að ræningja, í háska að samlanda og að völdum útlendinga. Ég hef lent í háska í borgum og í óbyggðum á sjó og meðalfals bræðra. Ég hef streitað og erfiðað átt margar sveflösa nætur, verið hungraður og þyrstur og yðurlega fastað og ég verið kaldur og klæðlös. Og ofan og allt annað bætist það sem mæðir á mér hver dag, áhyggjan fyrir öllum söpnuðunum. Hver er sjúkur án þess ég sé sjúkur? Hver rasar án þess að ég líði? Ef ég á að rósa mér, vil ég mér af veikleika mínum.